Я знаю, що мій земляк, який першим у незалежній Україні побував у космосі, Леонід Каденюк, посварив би мене пальчиком за таку вольність, бо у правдивому космосі без скафандра неможливо. Але у творчості... У творчості ти голими руками хапаєш розжарену магму людської душі і ліпиш із неї, не просто образ. Ти хочеш словом таки відтворити отой огром людського космосу. Можливо, це не завжди тобі вдається. Але ти не маєш наміру страхувати себе нічим. Бо ти як безстрашний воїн, голіруч, хіба що озброєний лише словом досліджуєш ці неозорі простори. І тішишся, і не натішишся, навіть коли тобі смертельно боляче від відкритих таємниць. Знаєш, мій читачу, не тільки розказувати про космос, але й повертатися із космосу життєвих історій іноді важко. А уприскувати в душу словесний адреналін розповідями про чуже життя – ще важче. У кожного свого Адреналіну вистачає. Проте, любий читачу, не поспішайте відкладати набік цю книжку, пам'ятаючи про необхідність душевного перепочинку для кожного з вас навіть під час читання та, урахувавши власну помилку, надмірну концентрацію пристрастей на одному квадратному сантиметрі тексту. У попередніх книжках На цей раз Хочу заощадити Ваші нервові клітини Обіцяю Не пошкодуєте Прошу вас про єдине. Поставтеся з гумором До моєї ідеї І не судіть її За школою Ріхтера Ця книжка Як саме наше життя Трагічне Смішне, смачне, кольорове. Але, як на мене, найбільш цікавим у цьому залишається людина і її почуття. Решта – Вінерет. Якщо ви погоджуєтеся із цією сентенцією, запрошую вас на храм, кажуть у моїх ростоках, тобто на гостювання на банкет. Бо де найкраще пізнаються люди? Під час спілкування, чаювання, черкування. І де почуєш найбільше житейських історій? Звісно, за столом. І про що найчастіше? Про людські взаємини? Звичайно, про кохання? Не мені вам казати, що історія будь-чи його кохання не завжди неповторна, але завжди неодмінно повчальна історія взаємозалежності однієї людини від іншої. Це карколомний тайнопис пристрасті, закони якої мало коли сусідять з логікою, розумом чи спокоєм. Одне слово, як любила казати моя бабця, «любов» – це дуренство то п'яне серце не судило лише кивала головою, зачувши чергову сільську історію чиєїсь пристрасті. Людське дуренство, продиктоване п'яним серцем, за бабусиним визначенням буває розумним і дурним. Розумне те, що врешті-решт змушує людину ставати степенною, погуцульськи розважливою, мудрою, а отже, щасливою. Дурне дуренство – це фіаско людини, Яку в житті так нічому і не навчила любов, Лише наробила шкоди собі та іншим. А калинка білоцвіте, лист широкий має, І гірша любов від недуги, хто і добре знає. Якби лише співати цими словами, Учила мене бабця, Гафія Іллівна Матіос, а тож припечатала неліченими коломийками велику жагу до пізнання людського дуренства».